Welkom aan al die luisteraars wat ingeskakel is op ons op die Horizon program Vandaag waar ons uh, nieuwe kunstenaars of Likies uh, wat vrijgestel is aan jullie voorstel Ons het laatst week lekker gesels met, uh, uh, uh, in een onderhoud met uh, Mac Rappapali een Christian bartman Wat kracht te saam gespan het om een uh, uh, gewilde Likie, een uh, vriend soos jy, vrij te stel En baie dankie vir die positieve terugvoer van die luisteraars Dit is vir ons een groot plezier en een voorrecht om het aan te bied As die waardering so groot is Vandaag gesels ons met Janne Raap Oftewel Werner Burger van dit klein dorpie tussen Griekostad en Priska Niekerks kunstenaar wat reeds etelike jare in die muziekwereld bedrijwig is, 5 jaar getrouwd met Nadia en die trotse pa van die 3-jarige Chris John. Werner self het al groot gevolg van ondersteuners uh, en dis geen uh, voorstelling nodig, vir die meeste van julle nie. Oké, okay. Baie welkom in ons program vanmiddag, Jan. Dit is een besonderige voorreg om met jou te kan gesels. Dankie dat jy ons kon inpas. Hy oh, leuk weg. baie, baie dankie. Uh, voorreg is myne, dankie dat ek met julle kan gesels. En, en dankie vir die, die tydje wat ek kan, kan gesels, vir die muziek. Oké, okay. nou, in die kertskoop, het jy uh, daar school gegaan en groot geword, of wat het jy daar laat vestig? Glad nie, glad nie Ludwig, um, ek is geboore in Pretoria, ek het school gegaan daar, laarschool, oorschool, ek was daar op universiteit gewees, en eerst in my tweede jaar op universiteit het my pa besluit om om plaas te trek, hy was al die jare in die politiedienst gewees, en um, hulle het toe um, die skype gemaakt van Pretoria af plaas toe in die Noordkap, en uh, later van tyd het my broer aangesluit by hulle, so 6 so of wat jaar na dit, en toe in 2014 het ek te besluit om ook uh, permanente te kom aansluit hierdie by die familie, en uh, gee maar so aandbuie met die familiebehoorbereid raken. Hmm. Uh, nou, uh, uh, uh, hoe lang is jou bedrijwig in die muziekwereld? Uh, kom jy uit die muzikale familie? Uh, wat was dit wat jou geinspireerd het om die muziek na te streef? Ja, ek kom, ek kom definitief uit die muzikale familie, my ma kom baie mooi klavier speel en oral en klavier en my pa ook self baie mooi sing en guitarstil, hy was ook op sy jonger daar as student was hy ook in allerhande orkeste gewees, my broer kan baie mooi sing um, maar ons het nooit met weinig formele opleiding gehad of so nie maar daar was altijd muziek in die huis geweest en ek het eerst in seker my sjoe um, ek het my eerste gitaar gekryk toe ek 21 was as geschenk my 21ste verjaarsdag van my ouders af en toet ek in vrienden maar so begin rondspeel um, in a een, sy so pa, sy so motorhuis wat ook al geval mag wees en toe later van tyd het ek maar sooself begin liedjes skryf en my eie gevoedingsneerpen en in 2012 het ek die voltyds vir Adantas begin werk, ek Afrikaanse kunstenaar, ja. um, ek het die basis sy busje bestuur en sy speakers vir hom gedra en uh, sy voortprogramme gedoen so 20-30 met die voortprogramme en, en toet ek later van tyd in 2014 toe ek trak hier naartoe, toe ek Jan Tomal my eigen gaan. En dis een jaar voor jy in ontmoet het? Dis hy, dis hy, ek is 2014 hier naartoe, uh, maart maand, en in 2015 het ek van haar ontmoet, in begin van die jaar. Ja. Nou, uh, op school, het jy ons uh, schoolconcerte, of in die school koor versink? Nooit nie, <laughs> nooit nie, ek kan ontdouw, ek denk die enigste Revue wat ek rarig goed kan ontdou, was, ek, dit was in die laarschool, ek kan nie ontdou, ek moes graad 2 of graad 1 geweest, en ek was een pikke wijn. En dis al wat ek kan ontdou, ek het nooit, <laughs> nooit koor gesing nie, ek het nooit voordrachtig gedoen, of redenaars, of enig iets waar ek op een verhoog moes wees nie. Um, my skooloolbaan het een saadlik maak bestaan uit cricket en rugby en tennis, en, en, ja, dit is dit, glad nie rarig versiek dit is gelte maal eerst, na school, as een student begin. <laughs> vlamp vat. Nou, as het blake wijn, het jy die waggel waggel geloop, of <laughs> <laughs> het jy enige... Precies, nee, dus, dus ek, ek, ons het net al waggel waggel geloop, hulle het ons so mooi geleer, het al wat ons het gedoen het, geen woorde, luid, no niks. Nou, <laughs> tjie. <laughs> ja, en uh, het jy nooit in kunstwedstrijden of sangcompetities deel geneem nie? Nee, <laughs> ook glad nie, glad nie, ek het, het rechtig toe ek 20 jaar oud was, to sê vir my pa Um, ek wil graag leer kitaar stel, want to sê ek my, dis, dis goed so, to koop ons my een uh, oude bokskitaar by een painkies mankel, en to sê ek my, as ek op my 21ste gejaarsdag nog kitaar stel, dan sal hy vir my ordentlijke kitaar kops, en toet ek my so met sy help, hy my hier en daar een druk gewijs, en toet my van sy oude goed gegees, sy boeken en goedjes wat hy oud so'n bietjie tuilwees maak, en so het ek myself maar leer kitaar stel, en waardag het die skryf nog maar bijgekom, en eers as ons Toen ons studenten orkees gehad het, um, ek en een paar vrienden, ek dink ek het net gesing omdat niemand anders bereid was om te singen, ek sê ek, maar kom, kom ek sê, dit ook een probeer, en toe werk dit ook uit, so, ah. alles het maar rechtig toevallig so mooi in plek geval. En wat was julle studentengroepse naam? Ons groepse naam was Brandweer, um, dit was, toe my pa op, op universiteit was, was hy uit in die komune gebleid, daarom pretoorde, hy het ook op tiks geswaad, en um, hulle commune was recht langs in een brandweerstasie en toen noem hulle baie um, tyd hulle commune huis brandweer, en um, alhoewel hulle, hulle orkest wat hulle gesloed is namig The Mechanics, maar ons <laughs> hou Afrikaans, ooit, so, so, um, toe ek nou in Pretoria achterblijf, toe my male hierdie kant toe trek, toe begin ons nou vir, vir brandweer, en toe doos ons los nie die huis, ons so maak het net brandweer, en ons had so'n keel albumpie opgeneem, maar um, ja, toe het, het elke aroma, in sy eie richting gespaar, die lewe loop ons, en as hy draai, in die oude gaan studeer, en die ander um, families begin, enzovoort, enzovoort. Nou, nou met die uh, muziek in die familie, het julle ooit as een gesin uh, enige orkest, of enige, wel, selfs om julle self te vermaak, by die huis, het julle ooit as een gesin gesit en muziek maak? Ja, ek, ek, ek, al wat ek rechtig, as ek nou, in, in so geval, in so situatie denk, as ek definitief alweer met Ehm, um, ou kersaande, sal my ma altyd op die plaas, as my oma hulle kom keir het en so, dan uh, sal my ma altyd achter die trackborrel ingeskyf het en dan sal sy nou vir ons kerslikkie speel en ons die hele familie, neefies, neefies, polities en allemaal sing lekker saam. Ehm, um, en ek en my pa het al saam ook gitaar gespeel en as my ma sit met die trackklavier begon, as ons na solle plaas braai ons, ons gezin of so, dan sal ons solle so bietjie sit en saam muziek maak, my maap die track klaseer, en ek en my pa elke na potitaar, en my broer sing saamsle. So, ons ons heer dit dit met die baal gedoen, ons baie lekker. Hm. Nou is jy merens deels uh, a bronsmare, of a wilsboer, of is jy meer a sanger? Ja, dis is a moeilike, dis is a moeilike en om te beantwoord. Ek moet sê, ek is bevoorraagd om, om al toe my passies in my lewe te kan, te kan uitleef, en dagelijks te kan beoefen. Um, ek het na school, voordat ek nog enig iets het van syng of muziekloop aan, het ek blaampuis um, studeer, ek het my graad gekry, BCH kreeg 4k graad, um, so dit was nog altijd een passie van my, en toe kom my muziek by, en toe dacht ek, ja, dit moet so lekker wees om inig te kan boer en te kan syng gelijk, en dis precies wat ek vandag doen. Um, ons is maar vier boerder, soos ek sê ek gaan deel van die, die uh, familieboerderij, en dis maar veeboerderij met um, skapen en bees, ons het Pons Mara's en skapes vir dorperkruising en hy het ons so'n bietjie wild hier daar, maar nie, ek sal nie sê ons kwalificeer as wildboerder nie, glad nie, maar uh, definitief veeboerder. Well, so jy sien, singende boer. <laughs> <Huh>. <laughs> ja. <laughs> nou, op uh, wat er oudoe dan met die besluit om muziek commercieel na te streef, of uh, na te streef as een moentelike loopbaan? Dit het gekom in 2012. Um, ek het op die stadium toen nog gewerkt by een groot deusvoerkraal net so buitenkant Pretoria en um, ek het jy gezien op Facebook, Aram Tas het na gesit, advertentie of verplaatsing gesit, dat hy op is na iemand wat hom kan help. En um, hy was toevallig samen met ons op school, hy en my broer is met 2 jaar oud as ek, so hy was saam van graad 1 tot met 3 en ek in sy sessie was ook weer saam Um, van een verhaal 1 tot met drie, die selle klas en alles. So ek ken hom redelijk goed, en, en toet ek hom gekontak, en um, toes ek op die stadion was ek 28 jaar oud, toe het ek voeltijdsbesluit right, raad, ek gaan nou net in die muziek ingaan, en toet ek dit maar half gebruik om, om een platform te krijg, om net eerst te te leer, ek wanneer sê, dat eerste 2 jaar was maar my my genuwe met die tyd gewees met die sang, of met, met die muziekloobaan, ek het ongelooflijk baie geleer by RMTask, oor optredes en moeds en moenies en al die gebusse. Daai was al my, my vormingsjare wat my muziek aan betref en baie geleer wat skryf ook aan betref. En um, in 2014 toen uh, my eerste album wat uitgekom en toe is alles nou op my eie en toe is het 100% my project wat ek naastreef. So Adam tas was dan een groot invloed of inspiratie vir jou gewees om daai besluit te neem. Up. Absoluut ja, en, en tot vandag toe nog is hy een groot, groot vriend van my, een groot inspiratie en um, ek kan om enige tyd bel, verraad of advies en ons maak altyd die pun daarvan om, om by mekaar uit te kom, so nee hy is desenties tot vandag toe nog een groot inspiratie. Nou na so besluit om, uh, jy weet om uh, muziek na te skreef, uh, wat beskou jy as die grootste strykelblok in myse pad om daar te kom waar jy kan sê ek is nou gemakkelijk met dit waar ek nou is? Dit is, dit is, dit is baie ingewikkelde um, antwoord, Ludwig, maar dit is eindelijk so'n goeie vraag, want ek dink dit gebeur op, op verskille maniere en verskillende tyde gebeur met jou loobaan, um, wat jy rarig voel, mens my, kom op punt, ek het begin in Pretoria met my loobaan en so, en, mens een punt wat jy voel, joh, maar jy, jy is rechtig, elke naweek, in, in die week, en daar, en sê, ergens in die kroeg, bezig om te sing, en wie gaan jou ooit daar raak sien, of, maar so stelselmatig begin begin die goed aan plekval en, en um, hoe langer my is net ek wil aan te sê my net die hele tijd om aan te hou en um, toe ek plaas te trek het ek gedink nog als een groot risico om nou slik een musiek loobal na te in die plaas af ek is 800 kilo's van die kaap af is 750 kilo's van Pretoria af so ek is rechtig in die middel van nergens en om dat van hier af te proberen loobal aanveistig Ja. is net een beetje te moeilik, maar ek moet sê, hou oh, maar net aan, en jy brengs die klein oorwinningtjes in jou loopbaan, en dis die klein oorwinningtjes wat jy net an emotiveer, en um, as jy, sys ek, vandag na na 7 jaar van my eerste albumag, as oud terugkyk, dan kan jy raarig iets klo, hoe het jy gevorder, en hoe het jy precies tot hier gekom nie, maar dis absoluut genade, en net geloof, die, die, heren, sal, die heren sal misdra, maak jy sal werk nie. Ja, uh. Nou, het jy enige, wel ek dink jy het nie, daaraan geraak, eh, mysiek opleiding gehad met bladlees en algemene theorieën van mysiek, of het jy enige sanglese gehad, buiten nou die wat jou pa jou paar chords geleer het? <laughs> Glad nie, nee, ek, ek moet sê, so, um, ek, ek het nog nooit formele opleiding gehad nie, ek weet, op die stadium toe ek verarmtas nog gewerk het, um, het ek wel, Ehm um, ek dink ek was vir twee lesse na Jan Blink toe gewees in in Pretoria. Hy het ook 'n deeltydse lesse aangebied en so aan maar ek was ek was na hom toe gewees en op die ouene dan dit toe tans om my eerste album te begin opneem by hom in sy in sy ateljee so, Ons het ons het nie so baie gefokus op die sanglees en met wenigs nie, maar hy het my ook baie ook baie geleer en ehm um, ja, ek ek moet sê ek het nooit bladmusiek leer lees of skryf enig iets in My ma kan wel maar maar kan het glat nie. so ons los maal die bladmusiek va en uh, ons maar het die achter op die oore rond <laughs> Nou, jy het genoem van die gitaar wat jy geleer speel het en uh, maar kan jy enige ander instrumente speel en in dien so, wat er uh, uh, uh, ander instrumente sy so jy graag nog wil bespeel? Ek kan ongelukkig kan ek nere gitaar speel weg maar, daar is soveel instrumente Ehm um, dis nou ek is so jaloes op 'n ou seuker wat met 13 instrumente vlot as dit nou kan sê vlot kan speel of hy bemeester 13. Dis nie net dat hy net kan speel met. Ehm ja. um, ek sou so vra ook wil kan klavier speel, trekklavier, ehm um, backleitjie. Ek, ek speel so nou en dan sal ek so 'n bietjie rond speel op 'n backleitjie of so maar hy ek, ek kom nog nie rarig daar wat wil wees met hom nie. Um, so ek sal ek sal Ek dink as het moet gaan vir formele julle of iets in een instrument sal so dit klavier is, ek dink dit is een oplofelike mooi instrument en sal graag die klavier nog wil doen, ja. Ja, ek meen een keyboard inst, uh, uh, instrument van vinding gaan altijd goed saam met uh, jou snaar instrumente. Daar is hy. Ja, nou ek het voor die program het ek vir jou gevra om vir ons so 6 snitte van jou muziek aan te kondig. Uh, wat gaan die eerste snit wees waarin ons gaan luister? Die eerste snit Ludwig is een liedje met die naam van Makee om Makee. En um, dit is een liedje wat ek geskryf het, samen met een ongelofelike skryver en uit in die kaap uit Luukie Rathman. En um, dit is gebaseerd op die inspiratie van die Kom vandaan toe een neer van my, waarin dan in ons kaalse wereld bleid. Um, ons iemand Billiekie van, van kleins af, hy van sy vriende, die kom jacht op die plaas en hy en een vriend het mekaar jonge, hy het so geterg, en hy maak jou maak dat nou, die ene een beetje vir die andere moet uithalen en wees wat het hy het uit en um, daar is die inspiratie achter die liekie, die schrijf ek, maak jou maak, is dan wat lyk die randmint uh, Toevallig ken ek vir Billiekie, en uh, ja, <laughs> dit klinkt precies oos hy, maak jou maak <laughs> uh, Oké, okay, ons luister na, maak jou maak, skryf en toon seke van jou eie machine. O Billiekie, bel my gister die sê, Jan, ek is lis vir a braai op die plaas. Ek bring die vlijs, en jykie bring die dop, ons gaan sommer saam rij en by a piekampai stop. Manna, asjeblief, ons moet agere braai, ons kan ook nie weer vanaan tot so laat lawaai. My vrou draai om en sê, gaan ons weer liefie Billiekie het ons self genooi, ek sweer. Maak jou, maak het. Smeer toe jou krake Sê jou wijs met die gijzare Het mak kan nog na al die jare. Maak jou maken Wijsheid kom met jare Ek s nie groot prater So maak jou maken Die kool is amper te braai Nog a hout op jy vier as het my rug draai Jukkie dag my toe uit en sê Een van hierdie ookies ga jou gauw laat le Billiekie gooi toe a handvol is Wat sal my twee, dat sal help as jy Kom hou Jan, ons wacht nou jare Luister, Billiekie, maak jou maken Maak jou maken Smeer toe jou kraken Sal jou wijsbreed die gijzare Dat die makke nog daar aan Groot praat is goot. Maak jou make Ek ken Billiekie is amper leeg Jukie gooi nog een hout en een laaste teeg Hy sê die aand is ver van klaar Achter my bakkie leek platon daar Manna asjeblief Vos moet zeker braai Da's jylle bak vlijs en een hoender verslaai Die vlamme is te hoog en die vier te warm Jukie sê die legs, drink het op vlijt kalm Maak jou make Smeert Jou krake, sal jou wees met die gijzare, dat die makke nog na al die jare. Maak jou make, wees uitkom met jare, ek stie jou goed praat, so maak jou make. Somme vinnig in die graf Jukie dag my toe weer uit en sê As jy nog een drink, gaan die vrachtag le Billiekie, gooi toe aan het volk, hoort om het weer, het sal help as jy dors is Kom, hou Jan, ons wacht nou jare Luister, Billiekie, maak jou make Maak jou make Smeer toe jou krake Sê jou wees met die grijzare Het en mak kan nog na al die jare Maak jou make Weesheid, kom met jare groot pratersoot, maak jou make. Sveert toe jou krake, sal jou weis met die grijs adem. Ek sveert nie een groot pratersoot, maak jou make. Sveert of het iemand wat specifiek vir jou liedje skryf? Ludwig, nee, ek het maar, ek het maar so meide jare met, um, ek, ek maar, ek denk het was uit my stierigheid, uit en meer, ek het, ek het ook gevoel, ek het ook iets om te sê, ek het ook dinge wat ek sien en beleef, en um, ek moet sê, skryf is my een bittergroot passie, en ek is, ek is trots om te sê, ek skryf my liedjeself, um, ek, ek skryf baie keer, vooral op hierdie nieuwe album, het ek, het ek saam met andere skryvers ook gewerk, soos Louty Rasmus, John Boucher, Mann um, Roudertooie, Adrian Vermeerwe, maar, um, ek skryf hoogzakelijk, neerderuit vir my liedjes, skryf ek selfs, en dan baie keer sal ek um, na amper sê, as ek klaargeskryf het, sal ek gaan sit saam met John Belcher, ek en hy, baie goeie vriende, um, en as hulle schaaf, ek skier aan die melodie, en ek denk, waar kan ons nog een veranderingkie maak hier en daar, maar ek wil sê, 90% van die skryfwerk um, kom uit my pen uit. Nou, uh, uh, uh, het, is, het maar het jy nog nooit enig iets van iemand anders uh, opgeneem, wat iemand anders vir jou geskryf het nie? Nou, nie cover, mis ek nie, maar. Ek het al, ehm, um Ja, ja, oorspronkelijke, oorspronkelijke muziek. Um, ja. Op my tweede album is daar liedjes uit die pen van Gerard Stein uit, wat ek wel opgeneem het. Um, op my eerste album was daar van een man met naam van Kukus Besuidenhout. Um, ek het van hom so drie liedjes al opgeneem op my eerste album. En toe van Gerard Stein was het ook drie liedjes, waarvan hy twee um, geskryfde specifiek vir die album. Um, en dan op my meest onlangs, en my derde album was het als net my my muziek geweest maar op my, my verkeerde album hier die meest onlangs ene, um, is daar liedjes wat Luukje Ragman, as my harte ophoud klop en Janne kan nie daans nie, is liedjes wat hy geskrys het net vir hierdie album bak. Hmm. En uh, uh, aan die anderhand, het jy uh, iemand wat al van jou liedjes gesing het, opgeneem het? wie wat ek van weet, um, so seer nie, ek, meeste van die gedus is my dueete, of Liekies wat ek, um, my heel eerste album, het ek en Arim Tass een liedje samengeskryf, het Boer Seense Droom, en hy het hom opgeneem op sy album, en ek het hom toe later van tyd ook opgeneem op neem van my albums, en so het met die liedje, hy sien die bos, wat, wat ek geskryf, het saam met John Belcher, hy die liedje op opgeneem, en ek toe ook later van tyd um, op my album, maar ek het nou onlangs begin, voelis uitsteek en begin skryf, ek het daar heel langs die liedje en my platen langs gepijt Um, om bietjie van ander kunstenaars ook te skryf, ek het nog niet altijd baie persoonlijk geskryf, en ek wil amper sê, dinge wat ek self ervaar en sien en beleef in my eie lewe, um, was alles my groot inspiratie, my skryfwerk, so ek, dit is my lekker uitdaging om my nou so bietjie te druk in die richting in waar ek moet skryf oor iets wat vir iemand alles relevant is, netwendig, en nie daar spesifiek op my gebaseerd is, of op my gevoelens, en emoties, en dinge wat ek raak, so dit is een baie lekker uitdaging waarmee ek nou onlangs begin het en, um, ja, hoop en ek kan ek so nog vir julle klopkens naast ietsje skryf. Hmm, je moet voel wat die persoon uh, sal voel, ja. Um, as jy jouself ja. ja, jy moet klassificeer in een genre, wat sê jy sê is dit? Uh, of dwek, dek, dek jy maar een weie spektrum? Ek, ek dek toch een weie spektrum, maar ek denk, meerderheid um, sal ek sê is pop, rock, met een redelike country aanslag. Um, ek denk die, die story vertel nie met weinig die klanke en sovoort um, uit een country liedje uit nie, maar ek moet sê, country is ons op baltijd story wat vertel word, en ek is te skrikkerd leesdolgeweer om die struif en stories te vertel. Um, so daar is een deel te definitief, en dan poprock is ook een bietje fout hier en daar oorlik, ja. Ja, en soos jy is gezet, meeste gaan oor jou eie uh, ondervindingen en... Uh, die wat jy in jouself verskryf het, ja. Dis hy, dis hy. Dis jou inspiratie. Uh, het jy al ooit probeer om opera te sing? <laughs> nee, nee, ek het nie. Ek, ek denk wel, soekie, toe ek heel wat kleiner was, as die laatste versie enke of so, en dan soms het die grappigheid, um, ek ontdouw, my ouders was een keer na uh, ontreding van Luciano Pavarotti, En ons was toen nog klein, laatstel kinders geweest, en ek dink in daai, in daai opbouw na die concert, die mag ik ek dalk een paar witte getraai het, maar ek kan nie dink dat ek het al ooit ergstig weer wees, nie meer. <laughs> <laughs> er is hier is baie lekker onder die sjouwer, opera. <laughs> ja. <laughs> ja. ja. <laughs> nou, wanneer jy optree, het jy orkest wat saam jy optree, of maak jy gebruik van technologie vir begeleiding? Ludwig, ek weet een orkees wat saam my optreed, ehm, um, da's, ek ons is gewoon 4 oudens wat is, as mense my bespreek vir een orkees optrede, ek het ook meer dan een optie as mense my bespreek, um, 90% van die tyd, as ek optreed, sal dit ek wees met een kitaarspeler, ek speel self ook akoestische kitaar, en dan elektrische kitaarspeler saam met my, um, maar as mense, sê hulle wil asjeblief een vol orkees spree, dan weet ek nog gedronks, in een bas-kitaarspeler wat ons gaan tegenblijf en um, dan krijg ons mekaar net zo in die middel en dan gaan ons vandaar af. Um, ek het nou onlangs, het ek een paar optreders gedoen, net ek myself ook op die verhoog. Um, my kitaarspeler, sy sienkie is so paar weke teruggebore, sy toetai is so bykie, een paar naweke afgevat en um, toen ek net al naastu sy in vir een rugoperasie, so vir die volgende paar weke sal het net ek op die verhoog wees, maar nou met die inpeil, uhm, is, is niemand nou eerst op die verhoogd, so, is dat ook een goeie tyd vir hom om nou een blaaskans te gevat het. Uh, nou, wanneer jy uh, op die verhoogd so is, en het is net jy, het jy daarom ander technologie ook, wat, uh, by voorbeeld, uhm... Ja! Ja, oké. Okay. As, as, as ek dan van my eie muziek doen, uhm, doen ek gewoonlik dit met a, met a backtrack wat ek speel, en dan speel ek gitaar boeber, en ek sing ook, Net om my oorspronkelijke muziek so naast my as mogelijk te hou aan dit wat die mense op my album sal luister. Um, ek wil daaruit proberen om dit, dit so naast mogelijk te hou, maar as ek bijvoorbeeld een liedje doen van Bruce Springsteen, dan sal ek het somaar net doen met gitaar of so. So die, die technologie wat ek gebruik, is uit en uit net op my, op my eigen liedjes um, gebaseer en dan enige kabers wat ek doen, sal ek somaar net die gitaar vat en, en laat waai. Hmm. Nou ek sien, uh, jy gedeer nie die COVID grendeltijd, was daar baie kans wat wat livestreaming vertoonings op uh, Facebook en ander media gedoen het. Het jy al so iets gedoen of beoog jy om so iets te doen? Ek weet al uh, in laatste jaar het ons paar keer so optreden gedoen um, saam met radiostasie in die Kaap en dan was al ook droogtelp um, goed as in, in samenwerking met die droogtelp mannen het ons ook goedies aangebied en dan ook het ek een optrede gedoen wat ons op a, op een stelsel gelaai het, met my platemaatskapie, wat ek soms hier op die plaas onder een kameeldooringboom, ek en my gitaarspeler ook so um, opnamekies gedoen het, so is nog nie die paar keer wat ons dit gedoen het, maar daar is nie nou vir die, vir die nabije toekomst iets wat ek per wat plan het nie, ek dink ons is nog allemaal so onzeker oor precies um, wanneer ons weer sal kan optrede, hopelijk is dit binnenkort, ek kan radig duin vast gedoen, Maar, um, ja, daar sien nou enig vaste online optreds vir, vir die volgende paar weken nie, nee. Hmm. Nou, ek sien jy in, uh, nou, ek weet nie hoe my ouse naam uit te spreek nie, is het Gohan, is het Johan Belcher, is het, hoe uh, spreek my sy naam uit? Dit uh, is John Belcher yeah. Ok, ek sien jy en John het uh, die jy het al opgeneem saam uh, Wees van nog van die groeitname met wie jy al opgeneem het of uh, met wie jy al skouwels het op jyself te verhoog So, um, ja ek, ek en John Belcher het nou ons tweede liedje saam opgeneem op die nieuwe album en dan het ek, uh, so ek sê, ek met Arontas al geskryf en gewerk uh, van Mike Erasmann geskryf Um, en ek het al die voorraad gehad om om sam met meeste van die groot ouwens um, op te tree op die selverhoog by een feest of ek kon daar een jaar met die Guma muziek toekennings het ek harde koolig gedoen sam met Riekes Nail um, so ek het rarig al voorraad gehad om sam met al die landse so bestes op te tree en um, ja, ek sal dit vir altyd koester. Hmm. Nou kry jy ooit uh hoe noem hulle dit, stage anxiety attacks, voor optreders, en word het makkeliker oor die jare, of het dit nooit eindelijk so erg geplaat nie? Ek moet sê, dit het nooit rechtig so erg geplaat nie, um, ek is ek is maar iemand wat wat, ek wanneer sê, as ek op die verhoog gaan, dan focus ek um, op, op die muziek, en ek, ek wil nie sê, ek gaan in een babbeltje in nie, maar ek voel nie noodwendig so um, of daar nou 1000 mense is en wat 10 mense is Um, ek is daar in een lewe, ek myself so in my muziek in, dat die ouse nou dan vergeet van, van hoeveelheid mense, so ek moet sê, ek het nooit rechtig vreselik probleem gehad daarmee nie, maar ou, weet maar die vlinderkies in jou maag, en die, die, die, die bieke maar ek kan per se, als die eerste, eerste titense kom is, van die eerste liedje, eerst achter die, achter die rug is, dan, uh, ach, dan, dan zit net een groot job op die voorhoog, dan zit het dan besef jy dus waar jy wil wees, en dis so kom, dus ek alles sin maak, sê jou. Uh, uh, van die kunstenaars wat ek al mee gesels het, het my gesê dat uh, eindelijk die vlinderkies of die butterflies in die begin is nodig. Hulle sê dat sit jou in die rechte lijm en het uh, maak dat die jou beste lever. Ja. <laughs> ja, definitief. Ek moet sê die, die vlinderkies is een uh, ty keer dan, dan voel jy maar die seneweeachtigheid, maar dan, dan sê jy maar net vir jyself, jy, jy, jy het al hoeveel keer gedoen, en jy gaan het nog hoeveel keer doen, so raai flin is, definitief nodig, en het laat al die kie, beetje focus op jy oomlik, en ek dink dan is, so draai jy is op jy oomlik, en net op baie oomlik is, dan jy wil jou beste, jou beste optrede. Hm. Nou, ons gereed vir jou tweede muzieksnit, laai ons in asjeblief. Die tweede ene naam is een liedje, met die naam van Adrenaline, um, dit is een lied wat ek opgeneem het ook, en uh, saamgesing het saam met een um, dame uit Kaap uit jy van een sand en die liedje gaan basis oor die persoon of persoon in jou leven wat absoluut jou, jou adrenaline is wie jy enig iets en alles sal doen um, so dit is een prachtige liedje vir die speciale persoon of persoon in jou leven adrenaline Ek voel allemaal moet adrenaline in hulle leven sê dit help uh, hier gaan hy Ek sal altyd kom, as ek jou nodig het Vlamme wat ro, as jy die dag kom reid Jy waar warrel winde, oor die vlakte in Ek sal aanhou soek, tot ek jou liefde vind Yes is my adrenaline, ek wil die wereld dier die oeën van een kind sien Jy is my adrenaline, ek voel my asem awesome stop as jy uit my loop Jy is my adrenaline, kan jy dit in sien my adrenaline Jy is my adrenaline, ek skree jou naam in my oog gaan oop As die storm kom, sal ek jou veilig hou Ek sal die mere van ons keiling bou Bring kalm terug, as dit nodig is Jy is die plek, waar ek kan ris Jy is my adrenaline, ek wil die wereld door die oor van die kind sien Jy is my adrenaline, ek voel my asem stop as jy uit my loop Jy is my adrenaline, kan jy dit insien? my adrenaline Jy is my adrenaline, ek skree jou naam in my oog aan oor My ja, is my, my adrenaline Jy ja, is my adrenaline is my adrenaline Jy is my adrenaline Ek wil die wereld Dier die oe van die kind sien is my adrenaline Ek voel my asen stop As jy uit my loop is my adrenaline Kan hier My Adrenaline Is my Adrenaline Ek skree jou na my My oog en oog Is my Adrenaline Ja, is my Jy enige per permanente venues waar jy gereeld by optreeg Lutvig, ja, ek, sal, ek sal sê, daar is venus, um, wat die oude naal so oor die jare, eh, uh, um, <coughs> is die stok, wat jy oor die jare so, by optred, um, in klein dorp, jy sal op die platte land, en daar is jy om jou, wat sê, een keer een jaar, of dag, twee keer een jaar, of so, dan, um, of as jy op pad is na optrede toe, waar iemand jou besprek het, en jy weet, jy gaan voorbij die ou, gaan, in, in sy richting gaan, dan bijlik gewoon, ek weet namens een paar volke, zulke plekke wat jy dan bel en sê, luister, ek is daai en daai naweer op pad, um, sal jy op die belang stel en, en gewone, moet ek sê die anders ondersteun, geskrikkelijk goed. Um, ja. Maar ja, daar is, ek sal nie sê ek het enige venues waar ek specifiek 1 keer een maand optred, of 1 keer 2, twee, elke tweede maand, of enige so iets nie. Ek is maar so biekie ver weg van alles af, so, ek wil vir sê so, 1 keer een jaar, twee keer een jaar, um, doen nou een optreder by een bekende venue waar jy gereeld is. Ja, nie, moet terug wat Griek was dat, daar, uh, die naaste, en Priska, uh, geloof nie, jy uh, uh, het enige ander venues, waar jy permanent, of uh, gereeld by kan optreed, waar jy nie kan oorslaap, of waar jy nie moet oorslaap, of so iets nie. So, ja. Dis die ding, dis precies net so, ja. Uh, en dan ook, uh, jy, jy sê, jy stree meestal dan met jou orkest ook op, het is moeiliker om Uh, een gig te kry waar uh, hulle jou en jou orkest saam sal nooi uh, want dit gaat hulle baie meer kos as waar hulle net vir een persoon uitnooi so dit is moeiliker met een korre orkest Absoluut Ja, ja definitief, definitief ek moet sê, en um, dus kom ek waarom wil hom het meer as een optie as iemand my wil besprek, want um, die logistiek met die vol orkest is gewoon net soveel erger en, en, en dit is my het is maar die deur om een vol orkest um, te kruise, dit is bitter min wat, wat mense vraag vir een vol orkest, maar die optie is daar, en dan soos ek sê, um, ek verkies dit persoonlik om nie alleen op een verwoog te wees nie, want jy, jy krij soveel energie van die persoon langs aan jou af, en um, ek wil amper sê, dan geniet jy in my meer, want jy skep, en jy maak hierdie kins, hierdie mysiek recht voor die mense, en jy doen dit saam, so dan is dit baie lekker, so ek wil amper 95, 95% van die optreden sal altyd ek met die taarspiller wees. Uhm, so ek ek, dan, dan, dis, ek al hom gelukkige middenweg, tussen in een volwordkies en, en alleen op die verwaag. Ja, ja. Uh, het jou ooit een na uitgebreide plaaslike toerendeel gedeem? Omdat ek so ver van alles af is, Ludwig, is elke naweek eindlik maar vir my so'n, een vinnige toerkie. Uhm, ek sal bijvoorbeeld een naweek, gaan doen ek 2 optreders in Gauteng, en die nawek net al na, doen ek 2 optreders onder my kaap. So, een um, gemiddelde nawek van my is 3000 km op die pad, en ons doen twee optreders, of drie optreders, en as ek weer terug op die plaas. So, um, ons probeer gewoonlik, of meerderuit van die tyd, um, as ek bijvoorbeeld twee weke aan een, 1,7 optreders gaan doen, dan dan sal ek maar wees oor die december vakantie ten die kus ergens, um, dan probeer hy ook so dan aanpak, maar verder dier die loop van die jaar is het gewoonlik elke nawek my maar een klein tour. <laughs> ja, uh, en nou, uh, uh, indien jy so kon kies, wie is die mense wat die jy saam met jou op so tour sal uh, uh, noeie, om saam met jou te gaan? Ek, ek, ek moet sê, Ludwig, toe ons ek, paar jaar terug, toe dit nog net ek en my kitaarspeler, ons elke keer was nog net getruit was dit alwets vir ons raarig lekker om om ons vrouwens te kan saamvat op een optred, as jy nou ergens na een kinstefeest toe gaan of so, dan vat ons die vrouwens saam, en nou met die, met die kleinkies wat nou al bijgekom het, om um, hy te sienkie en ek nou te sienkie, nou raak ons, ons bakkie, ons gewone dubbelkajik bakkie raak nou al te klein, so ons kan of een groter bus moet koop, om allemaal te kan saamvat, so nou en dan, um, maar ja, dit is altijd, ek wil sê, as, as ek kan kies, dan sal ek my vrou en my by alke optrede wil hee, en, en met die taarspeler, en sy vrouw, en sy sientjie, ons is maar so geechte vriendenkring, so musiek so dat sal lekker wees as ons allemaal op die pad kan wees. En kunstnaars, wat saam so hier kan optree? So, ehm... Um, daar is so veel van hulle, um, Steve Hofmeyer, John Badger, Armtaas, um, Ivan Roo, ek het raarig die ontgroot, ek het so vriende in die, in die musiekbedrijf, Ehm um, ek dink dit sal een groot partytjie wees as ek al my musiekvriende net kan saamvat op uh, <laughs> <laughs> in 'n kunsfeest hy op 'n toer hou. Ehm uh, dit sal nogal, dit sal regtig baie lekker wees. Hy <laughs> het al buite die grense van Suid-Afrika opgetree. 20 jaar om sê vir paar jaar terug het ons sam met Birre Burger Burger ehm en sy droogte project, het ons 'n optreding gaan doen, 'n fees, 'n droogte op fees gedoen in Mauritius um, en ons was die hele klompkins naast wat die oor die kant toe en um, daar feest gaan hou en geld in samal vir boeren wat daartijd die, die verskriktelike droge gegaan het en van die boeren in ons land is nou nog um, besig om te bekleid in die hele droegte so by ons nog met Mauritius geweest ja hmm. um. Uh, nou het jy al van die uh, bekende jaarlikse kunstefeeste en nationale feeste, het jy al by hulle opgetree en vertel ons meer al van en uh, van wat er het jy die meeste gehou Tjoe, um, dit is ook moeilike ena, maar nee, ek was daarom al um, van, van het ek beginne tot nou, het wil ek al maar sê, ek was, was bevurreigd om by by meeste van die van die afdekende kunstefeeste te wees in ons land, um gaan gaai gaan in aardklop en in die bos in Vryheidskustefees en waar ook al en wat weer daar lekker is as daar soveel kleiner feeste wat begin opduik het in die, in die in die platte land. Um daar's regtig 'n uh, geweldige kontfeeste wat wat ergens in die platte land is 'n oesfees of 'n uh, 'n drywefees of daai kontreis is specifieke spesifieke fees en um ek was ook voorreg om om by baie van hulle ook op te tree. Maar ek moet sê as haar As al is wat, wat uitstaan, um, sal, ek, sal ek sê in die bos. Dit is rechtig een um, feest wat, dit is ongelooflik en wat, ek denk wat dit so uniek maak is, dit in die winter, die reis van die land krijg koud en dan rijd jy op Nelspreid toe en as jy daar aankom, dan is jy in jy kortroek in jy plakjies. <laughs> so dit is erg een sober wat gehoud word in die middel van die winter, waarvan die rest van die land winter heet, maar dit is ongelooflik een lekker feest. Ja, wie is, is naks genoeg meeste van die kunstenaars wat ek my geseld uh, sê in die bos. Nou, uh, ek sien jou ja. jou, jou <laughs> klein uh, John, Chris of JC uh, is hier in Kimberley geboore so het jy die gariep al gedoen? Ja, Chris, John is geboore daar in die medikliniek in, uh, in Kimberley ja. en um, ek was by die gariep geweest Um, dit was, na al een paar jaar terug, het hulle, moes, het hulle ook opgaan met die garietfeest, um, ek begat wel by die garietfeest geweest, 1 jaar um, toe ek nog samen met Aram Taas gewerkt het, was ons by die garietfeest geweest, maar van dat ek hierna toe getrek het, ek denk, die jaar of twee na, dat ek pas getrek het, toe, toe die gariet tot niet gegaan. As jy ooit weer in Kimberley kom, uh, kom, uh, uh, vertooning lever, uh, laat toch weet, dan kan ek jou persoonlik ontmoet ook. Nou, nou, uh, Wat een soort optreders hou jy die meeste van om by op te tree? Private funksies, skouwe, verhoog optreders, nationale feeste? So, Lietweg, ek moet sê, elke, elke optreder, ek is, ek is iemand wat rechtig, um, ek hou van, van my klein theater, intieme optreders, wat jy een theater van 70 of 80 mense, Um, en elke liewe persoon sit en luister na elke liewe woord wat uit jou mond uitkom en gaan op hierdie reis saam met jou, door jou muziek en hierdie story wat jy vir jou vertel, dit is altyds my ooglubwik speciaal maar ook in die Selle Asum daar groot verhoog op die Nationale Kinstefeest en daar is duisend of duisende mense hier voor jou um, dit, is, dit is weer een ander type lekker wat, wat jy ook nie rarig kan beskruis nie en, en dan om een privaat funksie te doen is, is net so lekker, want jy, jy die persoon wat dan jaar of tou, of wat ook al, en, en die feit dat jy daar is in die rukkie van hulle sing, maak die persoon sy herinnering aan die avond, maak het net soveel meer speciaal, so elke nieuwe optredding het, het maar sy sy positieve, of sy, sy lekker, en sy mooi, en elke is uniek in sy eie manier. Hmm, het sou dink op uh, uh, gewone verhoog optrede is een bieke stuive atmosfeer is het nie? Ek meen, by feeste en by skouwe en so aan, is dat mense daarom loop rond en daar is interactie en daar is uh, baie energie wat verwissel word tussen die mense en, en die ja e definitief, definitief feest het so lekker atmosfeer en dus, mense is vir hele vier daag, of een week, of hoe lang al die feest is, as die mens hier iets groot vakantie by, en allemaal loop en eet iets hierdie koorstraletjes, en hulle kyk, paar schuus, en dan gaan hulle weer aan, en in die aarders op die groot optred is, um, so daar is altijd een lekker atmosfeer, maar ek denk is, as hulle vir hoog optreden doen, ergens um, in die platte land, of waar ook al iemand jy bespreek het vir een funksie, um, is het, is het, is Dis al die uitdaging om die atmosfeer dan te skep vir die persoon, en jy hee die 90 minuut op die verhoog, ja. en jy moet die atmosfeer vir die skep, en hulle gau, laat vergeet van hulle dag tot dag, dinge wat hulle op, maar pla en gaan en die 90 minute met die, die mense vat op hierdie, op hierdie reis, en, en, en hulle vinnig net, wampers sê, vinnig vat en wegrik van hulle lewe af, en hulle saam met jou op hierdie reis vat. Um, so ek dink, dis die uitdaging, en dis ook baie lekker. Vooral as die mense positief reageer, en die mense is, list van die muziek, en gelukkig my muziek oor die algemeen is ook redelik lichter van aard, ek skryf dieper ballades ook, maar ek, ek, ek het ook um, heel wat lekker, lichte luister muziek, wat al net wel terug sit en met glaasie ietsje drink, en sam met jou vriende keier. Ja, dink jy jou uh, type muziek sal inpas by Oppie Koppie? Was jy al by Oppie Koppie? Nee, ek, ek was nog nooit meer op die koppie gewees nie. Wel, toe ons studenten was, um, het ons een paar keer geld probeer insamel om daai kant toe te gaan. Um, want um, dit is maar ver van pretore af, maar ons, ons het altyd net net, of iemand het op nummer 99 het iets voorgeval, ons kom altyd net gemist. Maar ek geloof nie, um, my muziek is net weinig op die koppie muziek nie, alhoewel ek sal, ek sal graag die katte wil gaan, ek is een groot Groen, ek raak naar al ver en ek is maal weer oor muziek en ek denk da is een ongeluflik unieke fees so ja, ek sal definitief een draai wat wil gaan maak, maak die saak hoe oud dit ook al is nie maar ek denk nie ek sal dit wende wel gaan optreed nie uh, Ek moet vir billiekie vraag oor opie koppie uh, Hulle was so'n groepie wat een narek <laughs> gegaan het met, uh, uh, onder andere is die een oudse naam Piet Plof en dan is daar uh, Suid-West en ook oh, Uh, die, die Ja, blinddraat dis, dis hy, die verhalen wat hulle mee terugkom het Dat uh, jou haar reis um, Ja, absoluut uh, Doen jy ooit coverlikjes of is dit meestal jou eie likjes wat jy op funksies gebruik? Nee, ek, ek, ek doen toch ook um, coverlikjes van ander, van ander um, kunstnaas En dit is gewoonlik van die ouwe muziek En dit goed waarmee ek groot gewaalt het en geluister het op patities dit sal gevul wees van ehm um, Chris Gallagher en ehm um, uh, Bruce Springs en en Diamond en Creedence Clearwater Revival en Rod Stewart. Ek is baie lief vir die ou musiek. Uh, Simon Garfunkel so ek is baie, baie lief vir daardie vir daai um, hmm. maar ek doen toch een 'n paar Afrikaanse covers hier en daar. Ehm um, sal ek ook net ietsie ingooi ja. Nou, wat watter een van jou eie liedjies geniet jy die meeste om aan te bied tydens jou optredes? Of is dit onregverdig? <laughs> nee, ek sal, <laughs> Ek sou nie sê dit is onregverdig nie. Dit is dit moeilik in elke elke funksie of elke type optrede, soos by teateroptredes, ehm um, sal sal een van my gunsteling liedjies vir my wees op my nieuwe album, as my hart nou op 'n klop of op my vorige album, wat is mens of so iets wat rarig is, prachtig, of Afrika, ons meest onlangse liedje wat nou uitgebring is, um, is die ideale liedje vir die theater waar jy die emotie wil vastvang, um, waar as ek by een kindstefeest is, ergens onder een keier of een groot verhoog, um, en die mense is lust vir keier, en op en afspring, dan dan is ietsie soos Ramskulp wat altijd een wenner, of die nieuwe album Kom Loop, um, of Jan, ek kan nie dans, nie, so elke optrede, soek maar sy spesifieke lekkie, en, uh, dis wat lekker is met my muziek, ek het, ek het vir elke, vir elke geleepheid, het ek al die, die troefkaart, die lekker wekkie. Nou, uh, ek sê, jy mag maar spog, en, asjeblief spog, dis jou program, wat sal jy beskou as jou grootste prestatie ooit? So, ek sal, ek denk my grootste prestatie, um, ooit is, is, met my vrou te kontruid oor die geboorte van ons sientjie die twee saam, is vir my ongelofelik en uh, ek is so dankbaar dat die heren my gesien het met met so'n wonderlijke vrou en die prachtige sientjie wat om ons toe vertrouw is. So ek, ek moet sê my persoonlijke leven definitief die, en dan, wat muziek aan betreft, um, as, as ek vinnig moet dink, da's die twee kere wat ek benoem was vir a, vir a Guma toekening, en, en met die tweede keer was dit vir alternatieve album van die jaar, en um, toen ek die voorraad gehad om levendig opteef hierdie aand, saam met Rikus Mel, en Revense, in die Groot, en uh, Appel, ons daardie aand opgetreed saam, en harde kolig gedoen, sê so ek. Ek moet sê, die was een baie baie speciaale aand, maar, um, wat lekker is ook, is, is baie keer as jy optreden doen, en na die tyd kom daar een vrou na my toe, of iemand na my toe, en, en sê wat die die specifieke liekie van jou het my gedraad, dier jy, of jy die moeilike tyd, of um, dit is so speciaal, wat dit en dit en dit, of dit nou, net een persoon speciaal is om het te hoor, is altyd uh, altyd die hoogtepunt, dan, dan, dan weet ek ook dit, dit wat ek skryf en dit wat ek sing en dit wat ek wil bereik met my liedjes um, dit, dit, ek krij dit op die PL-einde raag. Ja, en uh, sê maar, hierdie type benoemings en dinge uh, op TV optree en so, en maak het vir jou deur en hier was oop? Dit help vir een feit uh, met lief en, en al is dit Vooral nou in ons digitale era en waar, waar mense muziek oorals beskikbaar is en jy competeer met soveel, soveel meer persoon, want nou is het schielig wereldwijd wat jy moet competeer, want um, jy gaan letterlijk op jou phone en jy gaan hou jy muziek digitaal af. Um, ek dink dit is een, dit is een, ach dit is stap ook in een nodige richting voor ons om in te gaan, maar um, ja, dit is definitief, maak een groot, um, groot verschil. Ok, stel ons asjeblief bekend in jou volgende liekie uh, op jou speellys. Volgende ene, sy naam is Allemboog na Boe. Um, dis een liekie wat ek geskryf vir so paar jaar terug en dit is een lekke lichte muziek of lichte liekie a paar jaar terug um, het hierdie gin drankies wat die mense so drink um, toe dit vreselik moedig geraak het en skilik het jy geseen van jou vriende wat gewoonlik saam met jou a beerkie sal drink of a brandwein en kouk of ooskie Um, dan staan hy op die voet met hierdie groot ronde balglas met hierdie pink pink vloeistof in en spulbeesies en komkommers en goeders en uh, dit het ek geskryf vir die manne wat ek ek was bang ek verloor van my vriend aan hierdie gen sensatie maar uh, <laughs> dit is heel toegelik as dit gebeur nie so aandacht uh, soms is een uh, lekker lichte keire muziek liek ja ek het geluister na en uh, ja ek kan myself nogal vereenseldig met die Ellenboog na boe Gaan die gaan ek ons luister Ja, ja, ja Manne kom sit in die kring Ons moet praak oor een lelik ding Da's pel van ons, julle amal ken o'mos om Hy drink nou vrachtag gin Hy speel nog super broe Maar wacht, hy is nog gekloe is groot gebouw, hy is lekker oud Op sy arm staan, I love you Kijk kom in die oor Elenboog na boor Gee om my oorlof en huis Al raak hy dof en grys Trap die proppie Gooi die doppie Ek s'bang ek jou Ek het jou verloor Jy'n mooivol op in die see, in wit so medig wys. Ek skoon daai klase, en monne ras nie. Het jy my roep stem? My roep stem goed. gaan vraag, is hy kwaad vir iemand daar? By die maatsap deed, dis week vir week wat hy nou jyn rondra Ek weet, hy sikkel soms, met harde houd maar ons, is hier vir hom, as hy wil praat oor wat hy nou moet maak Kyk om in die woor hulle boog na boor gee om my oor lof en huis al raak hy dof en grys Gooi die doppie Ek's bang ek het jou Ek het jou verloor Gee om my oorlof en huis En vys om met die vys Skink die glaasie En mo nie raas nie Het jy my roepstem My roepstem gehoor Die om ma bol op in ys Al raak hy dof en grys Trap daai propie Gooi daai dopie Ek's bang ek het jou Ek het jou verloor me, en huis, en om met Die om ma gou op in ys En wys hom net die vuise Skou daai klasie Om elektrisch te vertoon op die verhoog vergt baie energie. Is daar enig iets wat jy doen om fiks te blij, draf, gym, fietsrij? Niks, niks te spiek nie, Ludwig. Ek moet sê, met um, die wat ek op die plaas is, ek is maar redelijk af, actief en soan. Um, ek en my vrou is um, lief veroefening, ons is alweer lief verdraaf en um, gewone sal ons een eentje gaan draf. Uhm ek rijd met klein mannieke achter op die bakkie en dan krijg sy een beerd en dan draai ons om en draag ons weer terug en dan rijd weer en ek krijg een beerd om te draag en so ons is, ons is daarom, daarom alweer lieve, lieve oefening, maar ek moet sê, sy is, sy is flikser as ek met dit, vooral nou in die wintermaande. <laughs> maar ja nee, maar is, ek, ek, Jim nie vrees nie, maar ek is lieve draag en actief wees en um, gelukkig met die hele goede plaas is en daar krijg redelijk baie, baie oefeningen buiten dan wat ek, wat ek, somme net dierig dat van die dag doen, somme Nou, bly jou ouders hulle ook nog daar op die plaas rond, en, en jy sê jy het net die een broer. Ja, ja, my ouders en my broer, um, bly op die selwe plaas, hulle so veertig kilo's van my af, um, my pa's huis is daar, en dan my broers huis is net so paar honderd van hom af, so ek is dan so by die een kant op die ander plaas, um, maar ons sien, hulle, ons sien hulle gereeld, en um, ja, daar was niks lekkerder dan soms en lekker na week 30 gaan na hulle toe, of hulle na ons toe, en ons hou ook groot braai, en allemaal keurlik saam, en die neefjes speel saam, so, um, ons, ons is een baie, baie hechte familie, en ons sien mekaar, amper elke week, een paar daardie week, het sien ons mekaar. En nou, uh, vertel ons een bietje meer, van die burger thuisde, uh, jy is getrouwd met Nadia, waar het julle ontmoet, is Christian die enigste kind, het julle al enige, uh, of het julle enige trooteld Ja, die burgertuiste is een um, ongelooflike, lekker plek vir my om te wees en ek moet sê om elke naweek, sondag laat middag, want ek kom altyd al sondag laat middag eerst uit die plaas aan, want ek is heel dag op die pad. Maar om dan aan te kom hier bij die huis is vir my ongelooflik speciaal en um, dit is ek en my vroukie Nadia, en um, ons Sienkie Christian, ons dieriekie sies hierso en dan is hier een schaaphond en so Weimaraner kruisinghond, onse twee honde en um, dan die klein mannetjie, een paar hoonertjies, en hy het nou keikins gekry, en ons hier een paar katte, so dit is een rechte plaasberg, um, hier is, is ietsie van alles, <laughs> maar dit is alles, meer vir, vir Chris John, wat sy versabeling truteldeere uitbrei, also, so, so, ek dink net die schaapelhond, vir my, maar zeker. <laughs> nou sal jy enige jou, uh, vir vir jou uh, kind aanraai, om een beroep in die muziekwereld na te stref, hoekom of hoekom nie? Ek dink as dit sy passie is, die enige tyd, um, ek, ek sal my, my sientje hier ondersteun um, en as ons voorentie daal gesê, as nog kinders enige van my kinders enig, sal ek ten volle ondersteun en 100% achter dit staan as hulle dit wil doen wat hulle passie is. Um, ek ek dink as mens misiek wil maak om, om bekend te word, of om geld te maak, of enige sweet, dan is jy daak nie metwendig um, die rechte beroep vir jy nie. Dit is maar een bitter moeilike tyd, of bitter moeilike en uh, bedrijf om in te weet maar as dit jou passie is, dan kan jy nie anders nie, dan, dan moet mense doen en dis as ek sê, my twee passies is is om my te maak en te boer en dis ek is so blij ek kan Alteweer doen so wat ook al sy passie enig is as dit my siek is, is ek 100% achterom en as sy passie is om bruik te bouw, dan uh, is ek 100% achterom vir dit oor Ja, nee, die uh, competitie is fel in die uh, speelveld sal my sê daar nou is soveel mense wat graag een naam wil wees in die muziekwereld, wat uh, soos ek sê, jou competitie is baie, baie groot, en en, uh, ja. Absoluut, absoluut. Nou, waarmee bly jy bedrijwig, wanneer jy nie optree of gereed maak vir optreders nie? Ek is maar redelik um, op die plaas, as ek nie, ek sê altyd, ek, ek het twee, twee, paar skoene, um, is my vees, ek sit nou met hulle aan, um, en dan het ek my, my naweegskoene waarmee ek optree, so as ek, as ek nie op ons roog is nie, is ek hier op die plaas, het is nie beeste ergens bezig, of het is nie skape ergens bezig, um, en nou in die winter is het lekker dan, krijg jou daar een soort die tijd om te jaag ook, um, ek is baie lief vir die buitenlewe, so, in die somermaande, dan, um, sal ons gaan kijk by familie wat hier die oranje rivier is, van visvang, so, ek is, ek is my alweer buitenkant, Uhm, maar as ek nie op die vroeger sê ek my een oor op die plaas. Hm, as dit nie vir sang of muziek was nie, wat sy beroep sy jy graag wou doen? Uh, ek meen, buiten nou die boerderij en so aan, uh, of sang of muziek. Uh, <laughs> jy weet, as jy beroep moest kies, wat sy jy doen? Definitief boer, uhm, dis wat ek gaan zwart het, en ek het gekies, wil ek amper sê, ek muziek gekies het. Wow. Uhm, ek, ek was al die jaar op school, en Ek was, al, ek was goed gewees met cijfers en soan, maar vir een en ander reden ek het ek altyd genuid in een landbouwrichting en ek wil graag een uh, landbouw graag gaan verwerf en in die landbouw werk en, en dit is wat ek gedoen het voor ek gaan sing het, ek het voltyds gewerk um, as productie by een productiebeslieder bij een voortraal, so dit is maar dit, as ek nie kan singen, sal het iets met boer wees of in die landbouw werk of uh, vir een landbouwmaatskapie werk, maar dit sal definitief iets in die landbouw wees. Is jy vrou na jou ook betrokken in die muziekbedrijf of uh, wat is haar beroep? Nee, nee, sy, sy, wat sy wel doen, sy help my met my besprekings enzoan so, um, so sy salg my agent en hy help my met die admin enzo so, maar sy is um, sy sy vol dat sy onderwijs het geweest op die doorks so met die naam ons op die karts ook sy onderwijs is so rest so sy, uh, sy skaaf en skier aan die jonglevens hm. Uh, wat is soort wilde kelle daar op die plaas? Ons het woordzakelijk um, is die kudos en dan is so'n bietjie uh, paar gemsbokke en blazebokke en springbokke, maar ons het nou nog nie, die kudos is maar hele trackwild in ons omgeving is, is raar dat paar trackwild, um, maar ons, wat ons maar aangekoop het is so'n bietjie gemsbokke, springbokke, blazebokke, maar ons het nie netweendig al hoge draad gespan of so enige sikke goed nie, dus sê ons kan nog definitief nie gaan as, as balboere nie, ja, ja. maar uh, ek dink ons het maar soos meeste boere in die land, het ons maar so paar stikkies wild op die, op die plaas as sy ouds in die winter ietsie wil schiet. Hm. Nou, wat gaan ons volgende na luister? Die volgende liedjiese naam is Afrikaans My Kind, um, en dit is ook een liedjie van my nieuwe album af Um, Al 6 liedjies van vanavond is, is maar van my nietste album af alle boog na boe. En Afrikaans my kind is een liedjie wat aanvankelijk begin het als twee liedjies. Um, ek het 1 liedjie geskryf vir Afrikaans, ons taal, ons cultuur, en 1 liedjie geskryf vir Christian, my sientje, om vormals raar te gee as ek welke die dag meer hier is nie, om, om ietsie te heen waarna ek kan luister, en waar ek, ampers is een briefje wat ek vir omskryf, en in die selwe asem het ek, ook een briefie geskryf aan Afrikaans om te sê, ons sal altyd nie wees om ons taal beskerm en um, ek is ongelooflik trots om om Afrikaans te wees, om Afrikaans te sing en om Afrikaans te bid en wat ook al, uh, en ek het dis half twee briefies wat ek geskryf het wat toe enige woord het vir, vir Afrikaans en jy het Afrikaans my kind, so dit is altydweer vir vir Afrikaans en vir my sienkie Hm, die gaan nie brand soos daar saam en wie sal jy dan vraag om hier langs aan jou te staan hande uitgestrek na boe ek weet ons het geput oor en wie sal jy dan vraag om saam met jou Mijn land nooit beklein nie, en jy moest ook nie sier kry nie, my kind. My kind, jy weet die wereld is blind, so jy moet verstaan, jy jou woorde vind, jy moet recht opstaan, want jy is Afrikaans. Jy moet soep en jy sal vind, jy moet aan nou want jy is Afrikaans. in jou, jy het my liefde in jou toegevou en ek het al gevra om hier langs aan jou te staan ons is baie wat nog omgeer jy sal ons nie kan wegveen nie my kund jy weer die wereld besplint, so jy moet verstaan, jy moet kan nou afvat. My kind, jy moet jou woorde vind, jy moet recht opstaan, want jy is Afrikaans. Jy moet soek en jy sal vind Jy moet aanhou soek want jy is Afrikaans Jy moet soek en jy sal vind Jy moet aanhou soek want jy is Afrikaans Wat lief voor in die onmoordelijke werner Burger alias Jan Raap? Enige optredes, besprekings, toure, albums? Ludwig, ek moet sê, um, op hierdie stadium is my absolute focus om, om hierdie album van my wat vroeger van jaar uitgekom het, om hom by soveel as moendelik mense uit te breng en wat soveel as moendelik mense hierdie muziek luister en, en hoogpunnelik geniet hulle dit. Um, ek moet sê, die terugvoer op die album is fantastisch en die album doen radig bak goed ook. Um, maar wat optreders aan betreft, is dit, ons, ons is nou weer in een, moeilike, in een moeilike positie, in een moeilike tijd, um, met die COVID pandemie, en so daar is baie onzekerheid oor, oor optreders voor en toe, um, ek het wel nog geklompt optreders wat bespreek is vir die rest van die jaar, en hoopendlik gaan gaan ons toegelaat word om die optreders te kan doen, um, ons, ons krijg op nog dageliks navraging, maar dit is vir, vir bykie later in die jaar, um, as, as as ons allemaal hoop hierdie, hierdie pandemie gee ons kaas omweer kan optree en kan saam keir as as mense wat geniet om muziek te luister en, en te keir, so vir die nabije toekomst in volgende paar weke um, is het ek en my vrou en op die plaas en um, ja, bezig om te boer, en sodra ek die groenig krij om op die verhoogte mag wees, maak die saak, hoe klein is die verhoog nie? dan uh, sal ek definitief daar wees, so ons kan nie wagen Uh jy jou bemarkers wie is hulle en wat is jou uh, uh nuutste album se naam? Die nuutste album se naam is Allemboog na bo. Um en um my platenmaatskappe, ek is by Badewand se vyf funk musiek en ons ons werk baie saam en baie nou saam met Stades Promotions wat al my media en radio en televisie enset vir asbaarter. So die mense doen 'n werk om om te help om hierdie album en hierdie liedjies uit te krijg na, na die mense toe. Um, so ek het niet sê, dit is rechtig een grootspanboging. Dit wat ek op die verwoog doen, um, doen hulle weer behind the scenes um, van my met radio en televisie enzovoort. So, ons is een uh, hele span mense wat, wat dit album drijf en zoveel so glo in om. Nou, vir wat sy soort optreders is die beskikbaar om voor gespreek te word? Ludwig, ek sê altyd, uh, reel om ek speel om, dit maak nie saak waar het is, waar het is nie, um, ek, is, ek is net liefde muziek maak, so ek het, ek het al vir paar jachttips ook gaan syng op hulle jachtnawek, en syng vir mense wat, wat trou, of as mense verjaar, of uh, groot kunstigeestig, boeren daar, uh, boerenvereniging, afsluitings, danse, enige iets, en rechting Dat kan enige van sê, ek sal al wees en ons sal <laughs> no, Christian Baartman, wat ek laatst weet mee, gesels het as my gas, uh, hy sê, hy is nou al so verslaaf aan optredes, hy sê, hy sal mense betaal om vir hulle te gaan syng. <laughs> ek het baie na aan hom, ek is, ek is recht achter hom <laughs> uh, om een bespreking te maak vir optreders, hoe gaan die luisteraas te werk en indien jy voornomers e of e-post noem, herhaal hulle en lees hulle asblief starig Ludwig uh, hulle genoem met my vrou Nadia doen al my besprekings my, so hulle kan net vir haar e-post stuur en die e-post adres is janraap at vonk dat sê hy, dat sê hy, Jan, en dan R-H-A-A-P, dat V-O-N-K, dat sê hy, dat sê hy, en dan praat hulle met my vrou, ek en sy is in die selfde huis, so daar sal nie communicatie gaan, kom of enige iets nie, um, en dan, ja, daar reels op, welkom spelen kom. Hm, nou, uh, met die Van Werner Burger af, hoe kom jy bij Jan Raab uit? Dit is Ludwig, daai Afrikaanse gesegde, uh, elke young rat en sy maat wil dit op dat doen, en toe ek daai jare vir Adam Tass gewerk het, was al ongelooflik baie nieuwe kunstenaars gewees, wat een voet in die deur probeert kry, en soos wat al nou vandag ook is, um, dit is so'n so komputerende bedrijf, en so'n moeilike bedrijf om, om een voet in die deur te kry, en um, daai tyd het ek baie gehoord, om vreigvleis te sien, en dan sal iemand sê, ach, desdaal wil elke young rat sy maat sing, of elke young rat en sy maat wil een CD opneem, of, wat ook die geval is en dan uh, toe ek maar dan gaan ek Jan Raap wees en um, ek het toe net met die spelling so 'n bietjie gespeeld om uh, om 'n uit te staan so, Dus dis dis dis waar raai naam nou gemaak om het <laughs> er al net geweier dat hy Jan Raap 'n uh, uh, e-posadres Die e-posadres is janraap@funk.co.za is en dus Jan en dan R H A A P alles klein woord at v-o-n-k-vang tot zee Is daar nog enig iets wat die luisteraars behoor te weet van Jan Raap, wat dit nie aangeraak het nie? Ludwig, nee, ek denk alpa ons het, ons het alles gede, gedek waar al is. Um, ek is. Ek is een doodgewone man van die Murkaap af wat boer en ek bly sal my vrou na sientje op die plaas en ek is lief en my siek, ek is lief en my siek skrys en Ek is lief om op te treen en uh, ek is lief vir die heren en Dis ek, daar is niks te kijk aan my nie. <laughs> en ek is lief vir vluis. Ons het dit nie aangeraak nie, ek is ongelofelik lief vir vluis. Enig iets, drie keer a dag, vluis. Hehehehe. Het op school uitgeblink in enige sportsoorte? Ek was, ek was altyd op school, was ek redelijk klein gewees, visies, um, ek was nie een groot ou gewees nie. Um, ek was altyd skranskakel gewees in die span maar um, ek moet sê, ek het met cricket, het, het, het ek betere gevaar as na die rugby. Um, ek het altyd racpie gespeel, elke jaar, racpie en cricket, en as het tyk probeer en alles te doen, maar ek moet sê, ek het ek, ek bieke meer uitgeblink in cricket, en eers na school het ek um, actie cricket gaan speel, en um, daar het ek provinciale kleren gekry, en vir er mordig gauteng, en toe het ons bieke, bieke meer ge, want het is nie professioneel nie, maar ons het toe, bieke groter gegaan met die cricket, um, ja. maar verder was het maar net like en net bezig blij en rondhaardkeerd. Jou voorlaaste aanbieding, voor ons gaan groet en ek daarna gaan uitspeel met jou gewulde uh, nietste snit, ek dink is Afrika nie, uh, wat sal hierdie ene wees? Dis al ja, Afrika is die, is die nietste ene, um, hierdie ene persoon is Jan, ek kan nie daar stee en dis liet jy die pein van Luukie Rachman, Wat, wat die liedje schrijf, het Frik in my vorige album Allemboog na Boe. En dit gaan word een karakter met een hand van Frik, wat, wat die ou is, ons allemaal die vriend as jy eerst zo so begint door die trouwe gaan wat jy vrienden begin trouwe het soan, dan um, op elke trouwe is daar die een ou wat wat daar is vir a, vir een lekke tyd, hy word altyd genoois met en metgezel, maar hy daag altyd alleen op en um, dan hoop hy natuurlijk uit en ontmoet vanavond sy metgezel vir die volgende trouwe wat hy al kan saamgaat, maar het gebeur nooit nie, want uh, die ou, hou die net weinig van daans nie, en as hy genoeg moet by mekaar straat om te daans, dan um, is dit een totale mislikking, en uh, dan <laughs> moet hy weer nie sy met versel en dan is hy die volgende trouwe maar weer alleen, so <laughs> dus of, Jan, ek kan nie daans. Of, of hy krij die guts wanneer die party al voorbij is, en dan is het te laat om te vraag. Okay. <laughs> precies, precies net so. <laughs> Jan kan, kan nie daans nie, Hier gaan nie. Jy nog getrouwe friks nog steeds die single ou oh, En roke sigaret as al die dansbaan open Hy sit alleen daar op die kant Lens kink toe nog a brannewein Ek sê om frik vir a man Soos jy sal jy jou gat drakoot kry Hy sê jy net kan nie dans nie. Lang lank daar's nie 'n kans nie. Julle sê lê my sommer by die hospitaal, dit dink kan 'n man nie regop staan nie. So prettig swaai sy en die lig is tel soos baby. Was laat jy in die gym en ek sien dit, God sien jy net kan nie dans nie. Dis die nier en hy sit nog daar. Ek sê ou oh, kom maar kry op by die bar, daar's 'n enkelkel wie ek kan jou wil voorstel. Wat daar net vir'n lekker dans, Hy kan lui en jy gaan net saam, So lang jy net van 1 tot 4 kan tel. Hy sê, Jan, kan nie dans nie, Langarm daas nie, ek kan nie, Jerusalem is sommer by die house party, Deel daai ty kan een man nie weg opstaan nie, Kul soep ek, riet, swaise, In die licht op tel, soes baby, As lang jy is in die gym en ek sien die kans nie, Jan, kan nie dans nie. Ter die aansien frik toekans Die DJ speel een dans Maar die man sikkel om op twee voete te staan Die girl het lang al gaan slaap En frik makarena op die dansbaan En hy fight toe met die DJ toe hy sê hy klaar Maar hoe frik hy kan nie dans nie Lang maar om daas nie een nie rozelema sommer by die haasparkie die in daai vry kan, hy moet nie reg opstaan nie hy is geen Patrick Swaisie as jy my vraag, klein by die leesie, so as jy hom die vraag nie, prik hy kan nie daas nie, hy kan nie daas nie, hy kan nie ons is gereed om af te sluit vertel ons, eh uh, van jou meest onlangse vrystelling, wat ek vandag mee gaan uitspeel. Waar oor gaan ek, en wat het dit geïnspireer? Die loekie, sy naam is Afrika Loekweg, en dis een loekie wat ek geskryf het, um, ek het de avond, uh, laatste jaar, dat ek optredig het met Koerman, en ek het toed na die tijd, begin gesels met die oude aan, ons het toen nou, ons zou so, later, goeie vrienden geword het, en um, ek het net vroeg vandag, ek sê met hom gesels, Toet um, ek en hy of, so gesit en praat oor, oor die platteland en ek kom ook na die Noordkap uit en hy is een koerman en um, hy spreeks het lief al voor om te tour, maar dier Afrika, specifiek die continent, recht oor die continent hy en sy vrou en sy dochterkie en dan vat die bakje na gat hulle en um, to, na die tyd die vraag vir my wil ek nie wil ek nie saam met hom een drankje gaan drink by sy huis nie, ek en my taalstiller, want die optrede was toen met ons vby ontzettig tyd en ons gaan die kant door ons stappen en getrek wat houtmere is, en is houtvloere, en is uhm, hy kal daar die sand ingeruid in, in die vertrek in, so jy sit met jou voete in die sand omkeier, en, en is hier groot slieper kroeg in die braai plek, en dit voel net soos Afrika, en hy sê to die aans my, ek is kind van Afrika, en dit steek toe vast, en toe ek die volgende dag terug kom plaasdoe, toe sê ek to my vrou ma, hy het hierdie dank gesê, ek is, is eindelik kind van Afrika, en dit steek toe vast in my, en toe skryf ek die lirike, uhm, vir, vir die lietje Afrika, um, uhm, en dit, dit gaan basis oor iemand wat smag en wat verlang om, om in Afrika te wees, en net tydaan te spandeer. En uhm, toe ons atelier toe gaan, om die album op te neem, het ek met John Boucher geblijf vir so 2 weke in Pretoria. En uhm, soos ek net nou nou ook genoem het, ons salma so altijd skaaf en skier aan die lietjes, en toe ons wil werk in die lietjes vir die atelier, het sê ek van, ek het hier die lietje geskryf, maar ek het ook glat nie een melodie nie. En um, hy sê to my maar, haal die kom ons kyk, en hy sê, hy het een melodie wat hy nog al vir jaren lang nie woorde voorkry nie, en dit was rechtig, soos die Engels maal sal sê, copy and paste, my Lyrica, sy melodie, ons het net so by mekaar gesit, en 3 minute later, tot ons, tot ons die relikje Afrika, wat net ongelofelik is, en um, ons het sy muziekvideo toe gaan schiet, in, net so buitenkant, al te sel, in die Kalahari, en um, ook gedeeltes van die video is in daie specifieke vertrek, waar ek haar aand gehoor dat die persoon, waar die vriend van my sê, ek is eindelike kind van Afrika. Oké, okay. um, jy weet, ek, ek wonder altyd, ek vraag altyd, wanneer jy uh, liekie skryf, wat kom eerste, uh, oké, okay, na die inspiratie natuurlijk, die inspiratie moet daar wees, kan, uh, kom die uh, liekie, of die weisie, of die uh, lirieke, wat kom, of kom hulle saam saam, hoe, hoe, hoe vind jy dit? my, Ludwig, is het maar nog alle jare um, sal ek my gitaar optel en dan sal ek gaan sit my gitaar en ek sal begin rond speel met drukke en dan dan sal die woord en die melodie saam kom um, ek, ek skryf altyd ek skryf nog nooit of ek het nog nooit een liedje geskryf met lirike of net melodie nie, tot en met Afrika dit was letterlijk my heel eerste liedje ooit waarvoor ek net woorde kon skryf ek kom net nie by, ek, ek het nog net nie die Melodie gehad jy, en to kom Jan en my sit daar Melodie by, en to pas alles net so perfect, so, behalwe van Afrika, het elke liedje nog saam gekom, Melodie en Lyrike saam, saam. Maar uh, dis, dis wat die liedje ook so speciaal maak, dis die eerste liedje wat ek gesikkel so het met die Melodie, en toe, toe werk het so mooi uit. Hm, nou, baie dankie, Jan Raab, of dan uh, Werner uh, Burger, vir die bereidwilligheid om deel te wees van ons program vandag. Ek wens jou alle voorspoed vir die toekomst. Ek geloof, ons gaan nog baie meer van jou hoor en dat die besprekings gaan inrol. Dankie nogmaals, Jan. Baie, baie dankie, Liebich. Dit was een groot voorrecht met jy gezels. Baie dankie vir die tijd. Ek het het verskrift baie geniet. En dankie dat jylle Afrikaanse muziek speel en ondersteun en ook vir elke liewe luisteraar al buiten. Baie dankie dat jylle jy ons ondersteun en ons muziek ondersteun en nooit ophou om te ondersteun. En so baie, baie dankie. Ek waardeer het oprecht dit is tyd vir my om af te sluit, ek vertrouw julle het in nieuwe vrystellings van ons talentvolle voor kunstenaar geniet, net soos ek self ook gedoen het, uh, onthou om die muziek van die nieuwe kunstenaars te laat inrol, indien enige jy in een bespreking wil maak vir funkties of enige ander optrede van enige van die kunstenaars wat in die program optrede, wees seker om my e-post te stuur op ludwigventer.live.co.za of julle kan my bel by 072-541-9803 Ek sê julle in contact breng met die betrokke kunstenaars of hulle agente en uh, ek sal ook baie waardeer as da, uh, die kunstenaars wat vir oplein skype onderhoud beskikbaar is vir een onderhoud van so ongeveer 30 minuut tot die uur daar rond uh, met die doel vir bekendstelling vooraf opgeneem my oproep sal gee op my uh, die selfde self, self genommer ek herhaal om, ek sê 072 541 9803 tot volgende week, maandag met die uitzending van my ander program Hoiinkies is Hoiinkies om 4 na maandag, is het ek Ludwig Venter wat sê, loop mooi kyk na jyleself en net die allerbeste word jyles toegeweens Ek speel dan uit met Jan Raab sy midste release Afrika Cheers en see you later Alligator Hier gaan Die son skryf sy gedigte waar hy gaan Die kinder, angel drome teen die maan Die sering het die vlakte bring sy vreere Een groot trek het begin nie lang geleere As jy gaan vat my ook toch net saan In die son skryf asseblief my naam en In die son skryf asseblief my naam Afrika loop in my bloed Dis nik daar wat ek vroeg Dis hier en in die son Afrika loop dier my bloed Stadig voor en toe Stadig voor en toe Afrika my bloed Die nachtgeleide val hier oor die vuur kerslig vorm breng die steen die meur Japanne, bring jou siel na water en roep die rustigheid a bieke nader As jy gaan, vat my ook toch met zang in die sand skryf as my naam en in die sand Schrijf asseblief my naam. Afrika loop in my bloed, soos daar wat ek broed, soos jening in die soot. Afrika loop dier my bloed, Afrika my bloed Afrika loop dier my bloed Stadig voor en toe Stadig voor en toe Afrika my bloed